19. fejezet 1956. december Hogy mi a legnagyobb előnye annak, ha az ember egy tudós gyereke? Nem féltik túl. Amint medjárni tudott, Elizabeth bátorította, hogy mindent megfogjon, megkóstoljon, dobáljon, tépkedjen, kiöntsön, kevergesen, fröcsköjön, szaglászon és megnyaljon, ami nem volt túlságosan beszélyes. Med! kiabált Harriet minden reggel, amikor belépett. – Ted le! – Le! – bólogatott a kislány, és ledobta a félig teli kávés csészét. – Nem szabad! – szólt rá Harriet. – Nem! – helyeselt Med. Harriet megkereste a felmosót, Medlin pedig betotyogott a nappaliba, és mindenfelé matatott, pakolászott. A kiskoszos keze megtalált minden éles, forró, mérgező tárgyat, amit más szülők jól elrejtettek volna. De hát ezek a legjobb játékok. És túlélte. Mégpedig 6.30 miatt, aki nem tágított mellőle. Megérezte és elhárította a veszélyt. Eltorlaszolta a konnektort, és odált a könyves szekrény polcai alá, amikor a kislány felkapaszkodott rá, hogy ha leesik, puhára essen. Nem akarta cserben hagyni a kis gazdáját, hiszen a nagyot cserben hagyta. És rossz vége lett. Elizabeth nem hagyhatod, hogy med azt csináljon, amit akar. Borult a Harriet a szomszédját. Igazad van, felelte Elizabeth, de nem vette le a szemét a három kémcsőről. Ezért tettem el a késeket. Elizabeth, figyelnet kell rá, könyörgött Harriet. Tegnap majdnem belemászott a mosógépbe. Ne aggódj, sosem indítom el a mosást anélkül, hogy ne ellenőrizném, hol a gyerek. Harriet az aggodalmai ellenére is elismerte, hogy Medlin másként fejlődik, mint az ő gyerekei annak idején. És az anya-gyermek kapcsolat Elizabeth és Med között valami egészen különleges egyensúlyban volt. A kicsi tanult az anyjától, de az anyja is a gyerekétől. Teljesen oda voltak egymásért, ez nyilvánvaló volt abból, ahogy Med az anyjára nézett, amikor az olvasott neki, ahogy kacagott, amikor az anyja beszélt hozzá. Elizabeth pedig büszkén figyelte, ahogy a kislány szódabikarbonát kever össze ecettel. Bármit is csináltak vagy gondoltak, legyen az kémia, gügyögés vagy nyáladzás, megosztották egymással, néha valamilyen titkos, közös nyelvet használva, amiből harry kimaradt. Figyelmeztette is elizabeth hogy egy anyának nem kell, sőt, nem szabad a gyermeke barátjának lennie. Ezt egy magazinban olvasta. Nézte, ahogy Elizabeth ölbeveszi a kislányt, és közelről megmutatja neki a bugyborékoló kémcsöveket. A gyerek szeme felcsillant. Hogy is nevezte Elizabeth a tanítási módszerét? Tapasztalaton alapuló tanulás? A gyerekek hogy olyan, mint a szivacs, magyarázta, amikor egy héttel korábban Herriett nehezményezte, hogy a fajok eredetéből olvas fel Madlinnek. Nem akarom, hogy Med agya száraz maradjon. Száraz, száraz, száraz! kiabálta Med. Tehát biztosan nem érti Darwin fejtegetéseit, ellenkezett Herriett. Legalább valami rövidített változatot kellene felolvasni neki, nem? Harriet imádta a rövidített változatokat. A kedvenc kiadványa a Reader's Digest volt. Nem véletlenül, hiszen a hosszú, unalmas könyveket így emészthető változatban fogyaszthatta. Egyszer hallotta, hogy a parkban egy nő azt mondja, milyen jó lenne, ha a Reader's Digest lerövidítené a Bibliát, és azt gondolta remek ötlet. A Bibliát is, és a házasságot is. Nem értek egyet a rövidítéssel, felelt Elizabeth. Med és 6.30 élvezi a felolvasást. Ez volt a másik furcsaság. Elizabeth a kutyának is felolvasott. Harriet kedvelte 6.30-at, és néha úgy érezte, az eb is aggódik némileg Elizabeth a gyermeknevelési hozzáállása miatt. Bár csak beszélni tudná vele, mondta Harriet 6.30-nak nem egyszer. Rád bezzek, hallgatna. 6.30 felsóhajtott. Elizabeth tényleg hallgatott rá, hiszen a kommunikáció nem feltétlenül jelentett beszédet. De persze tudta, hogy a legtöbb ember nem hallgat a kutyájára. Tudomás sem vesznek az ebről. Mert tudatlanok. A tudatlan szót most tanulta, ugyanis ő nem volt tudatlan, és már 497 szót ismert. Elizabetten kívül egy valaki volt még, aki nem becsülte alá a kutyák értelmi képességeit, sem azt, hogy mekkora kihívás dolgozó anyának lenni. Doktor Mason, ahogy ígérte, a szülés után egy évvel meglátogatta az otthonában Elizabettet, hogy megnézze, jól van-e, és hogy emlékeztesse az evezésre. Jó napot, mizzott, köszönt evezős ruhában a hajnali evezéstől még nedves hajjal, amikor reggel 7 óra 15 perckor Elizabeth meglepetten ajtót nyitott. Hogy van? Nem akarok panaszkodni, de ma reggel pocsék volt az evezés. Belépett. Át szézott a szanaszét szórt babaholmik között, és a laborban találta Medlint, aki épp az etetőszékéből akart kiszabadulni. – csak a baba! – mosolyogott a kicsire. – Hogy megnőtt, és milyen szépen fejlődik. Csodás! Észrevette egy halon frissen mosott textilpelenkát, és elkezdte egyesével szépen összehajtogatni. – Nem akarok sokáig zavarni, de erre jártam, gondoltam benézek. Közelebb hajolt, hogy megnézze a kislányt. – Szép nagygyerek! – ezt Evans génjeinek köszönheti, ha jól sejtem. Hogy megy a gyereknevelés? Még mielőtt Elizabeth felelhetett volna, dr. Mason kezébe vette dr. Spock könyvét. Ez egész informatív. Tudta, hogy ő is evezős? 1924-ben olimpiai aranyat nyert. Dr. Mason? Elizabeth meglepődött, mennyire örül a vendégnek és az óceán illatának, amit magával hozott. Örülök a látogatásának, de... Ne aggódjon, nem tartom fel sokáig. Ügyeletben leszek, mégpedig otthon. Megígértem a feleségemnek, hogy ma reggel én vigyázok a gyerekekre. Csak meg akartam nézni, hogy ön hogy van. Fáratnak tűnik mizott. Van valaki, aki segít? A szomszédasszony. Csodás! Fontos a közelség. És ön? Van ideje magára? Ezt hogy érti? Szokott sportolni? Hát, evezőgép? Kicsit. Remek, hol van? Mármint az evezőgép. Dr. Mézen bement a másik szobába. Te jó ég, ez az igazi szadista volt. Dr. Mézen, igazán örülök, hogy eljött, de fél óra múlva megbeszélésem van, és rengeteg a teendőm. Ne haragudjon, Dr. Mézen visszatért a másik szobából. Nem szokásom meglátogatni a pácienseket, akik nálam szültek. Őszintén szólva, soha többé nem találkozom velük, csak ha ismét babát várnak. Megtisztelő. De, mint mondtam, sokat a teendője, dr. Mézen a mosogatóhoz lépett, és nekiállt elmosogatni. Tehát itt a baba, az evezőgép, a szabadúszó munka és a kutatás. Körbepillantott és intett a mosószeres kezével. Egész rendes házi laborja van. Köszönöm. Evans, nem. Akkor én építettem. Amíg terhes voltam. A szülészorvos ámulva ingatta a fejét. Volt segítségem, Elizabeth 6.30-ra mutatott, aki medetető széke mellett őrködött és várta a leputyanó falatokat. Igen, látom, a kutyák mindig sokat segítenek. A feleségemmel először kutyát vállaltunk, és amikor az már jól ment, akkor gyereket. Merre van a súroló szivacs? Balra. Amúgy eljött az idő. Mire? Az evezésre. Eltelt egy év. Elizabeth felnevetett. Ez vicces. Doktor mézünk kezéről mosogató légy csöpögött a padlóra. Miért? Most Elizabeth nézett zavartan. Van egy hely a csapatban, a kettes ülés. Örülnénk, ha mi hamarabb visszatérne közénk. Akár jövő héten. Tessék, ez nem fog menni, én... Fáradt? Elfoglalt? Gondolom, azt szeretné mondani, hogy nincs ideje erre. Tényleg nincs. De Kinek van? Nem akkora poén felnőttnek lenni, mint gyerekkorunkban, hittük. Megoldunk egy problémát, jön helyette tíz. Tíz! Kiabált a medlin. A haditengerészetnél egyetlen értelmes dolgot tanultam, pedig azt, hogy minden reggel be kell vetni az ágyat. De hajnalban egy kis hideg víz az arcomon, a hajóban. Attól minden a helyére kerül. Elizabeth belekortyolt a kávéjába, Doktor Mason pedig csak mondta magáét. Elizabeth tudta, hogy szüksége van valamire, amitől jobb lesz a kedélye. A gyász új fázisába érkezett, és már nem csak a szeretett férfit siratta, hanem a gyermeke apját is, mert tudta, hogy Calvin jó apa lett volna. Próbált nem gondolni rá, hogyan vette volna a vállára Medlint, hogyan hintáztatta volna a karjaiban. Egyikük sem akart gyereket, és Elizabeth most is határozottan azon a véleményen volt, hogy egyetlen nőt sem szabadna gyermekvállalásra kényszeríteni. Mégis itt volt egyedülálló anyaként, és a világ legkevésbé tudományos kísérletét vezette. A gyermeknevelést. Minden nap olyan volt, mint egy vizsga, amire nem készült. Minden kérdés nehéz volt, és egyik sem feleletválasztós. Néha verejtékben úszva ébredt a visszatérő rémálomból, hogy megjelenik egy sötét alak egy üres mózes kosárral, és így szól. Felülvizsgáltuk, és elégtelennek találtuk a szülői teljesítményét. Nincs mit szépíteni. Ki van rúgva? Évek óta próbálom rávenni a feleségemet, hogy jöjjön nevezni, magyarázta éppen Dr. Mézen. Szerintem tetszene neki, de mindig nemet mond, és részben bizonyára azért, mert a csónakházban nincsenek nők. Nem bolondultam meg, biztott. Léteznek női például maga, sőt, női csapatok is vannak. Hol? Oslóban. Norvégiában. Doktor Mézen Medlire mutatott. Ő biztosan nevezős lesz. Egyértelmű. Látja, hogy már is kisé jobbra dölve ül? Mindketten a kislányra néztek, aki az ujjaira csodálkozott rá, mintha meglepné, hogy nem egyforma hosszúak. Előző este Elizabeth a kincses szigetből olvasott fel neki, és Medlin tátott szájjal csillogó szemmel bámulta. Elizabeth csak nézte, és el sem tudta hinni, hogy valaki így néz rá. Rég nem mutatott már felé senki ilyen őszinte csodálatot. Elmondhatatlan szeretet öntötte el szegény kicsikéje iránt. Meglepő, hogy már egy ekkora gyerekről is mennyi mindent meg lehet állapítani, mondta dr. mézen: Apró jelekben már megmutatkozik a személyiségük. Ő például remek emberismerő, és átlát mindenkin. Elizabeth bólintott. Előző héten egyszer bekukkantott Medlin szobájába, amíg a kislány délután az ágyában pihent. Nem aludt, hanem üldögélt, és valamit magyarázott 6.30-nak. Elizabeth csendben figyelte, ahogy a lánya dülöngél és kalimpál, és közben gügyögve kis előadást tart a kutyának valamiről, amihez igen jól ért. 6.30 a rácsos ágy mellett állt, bedugta az orrát a rácsok közé, a fülem mozgott, nehogy egyetlen hangról is lemaradjon. Mert egy pillanatra szünetet tartott, mint aki átgondolja, mit mondjon még, aztán folytatta. – gazagazzonó, fejtette ki az elméletét. – Elizabeth Elizabet néha úgy érezte, hogy egy kis baba olyan, mint valami látogató egy távoli bolygóról. Ő is tanulja, hogy itt mi a szokás, és tőle is tanulnak mások, és egy idő után a kis föld földlakó lesz, ami egy kicsit azért sajnálatos. A felnőttekkel ellentétben a gyerekek sosem fáradnak bele az újdonságok felfedezésébe, és mindenben meglátják a csodát. Egyik nap Med felvisította a nappaliban, Elizabethnek pedig egy órányi munkája veszett kárba, mert azonnal oda rohant. Mi a baj, Med? kérdezte aggódva, Valami történt? Medlin tágra nyílt szemmel felmutatott egy kanalat, mintha azt mondta volna. Nézd csak! Itt volt. A padlón találtam. Nem csak a sportról van szó, magyarázta dr. mézen. Az evezés egy életforma. Egyet értesz? kérdezte a babától. Itt kiabálta a kislány, és a tárcát ütögette. Egyébként új edzőnk van, fordult ismét Elizabethez az orvos. Nagyon tehetséges, már említettem önt neki. Tényleg? Azt is mondta, hogy nő vagyok? Né! Nee! Kiabálta med. Meg kell mondanom, mizzott, hogy a kettes evezősömmel bajban vagyok. Folytatta doktor mézen anélkül, hogy Elizabet kérdésére válaszolt volna. Fogott egy törölközőt, bevizezte és megtörölte Medlin ragacsos kezét. Pocsékú levez, és csak azért volt a csapatban, mert valami hajdani évfolyamtása beajánlotta. De a múlt héten sí balesetet szenvedett, és eltört a lába. Három helyen. Dr. Mézen nehezen palástolta a kár örömét. Medlin kinyújtotta a kezét, mire az orvos kiemelte az etetőszékből. Sajnálom szegényt, mondta Elizabeth, és köszönöm a bizalmat, de nekem nincs annyi tapasztalatom, hogy a helyére lépjek. Csak néhányszor eveztem a csapatban, és akkor is csak Kelvin miatt. Elvin, mondta Med. Igenis, van tapasztalata, ellenkezett Dr. Mészan meglepetten. Magát Kelvin Evans tanította evezni, nem? Két személyes hajóban. Ez többet ér, mint valami nagy darab kollégiumi haver. De más dolgom van. Reggel 5-kor. Hazaér, mielőtt a kicsi felémredne. Kettesülés, Ismételte, mintha ez lenne a varázsége. Megbeszéltük, nem emlékszik? Elizabeth megrázta a fejét. Kelvin ugyanilyen volt. Ő is mindennél fontosabbnak tartotta az evezést. Egy reggel egy másik hajóban a csapat meglepődve vette észre, hogy az ötös nem érkezett meg. A kormányos felhívta, kiderült, hogy ötösnek magas láza van. Igen, de azért jösszevezni, ugye? kérdezték. Mizzott. Nem akarok tolakodó lenni, de tényleg szükségünk van magára. Tudom, hogy nem sokszor vezet velünk, de azt kiemelkedőnek találtam. És önnek is jót tenne, ha újra hajóba ülne. Minnyájunknak jót tenne. Kérje meg a szomszédját, hát ha vigyáz addig a babára. Reggel fél ötkor? Ez a csodálatos az evezésben, indult az ajtóhoz doktor Mézőn. Olyankor csináljuk, amikor még senkinek nincs más dolga. Hát persze, hogy vigyázok a kicsikére, egyezett bele harry -et. Ezt nem mondott komolyan, felelt Elizabeth döbbenten. Jól fogunk szórakozni. Harriet úgy tett, mintha a hajnali kelés a legjobb móka lenne a világon. De volt is rá oka. Mr. Sloan. Mostanában egyre többet ivott, egyre többet szitkozódott, és Harriet más nem tehetett ellene, mint hogy elmegy otthonról. Amúgy is csak heti három reggelről van szó. Csak kipróbálom, menni fog-e egyáltalán. Menni fog egész biztosan kiválóan fog menni. Két nappal később Elizabeth a csónakházban úgy érezte, hogy Harriet és doktor Mézen feltétlen bizakodása alaptalan volt. Az álmos evezősök meglepetten pislogtak rá. Jó reggelt, köszöngetett Elizabeth. Hát ő még mit keres itt? Suttogott valaki. Jézusom, margott egy másik. Mizott, erre, itt vagyok szólt dr. Mézen a csónakház hátuljából. Elizabeth oda és egy csapat kócos, lehangolt férfi között találta magát, akik úgy festettek, mintha nagyon rossz hírt kaptak volna. Elizabeth Zott mutatkozott be határozottan, és kezet nyújtott. Senki nem fogott vele kezet. Zott evez a kettesen, közölte Mézen. Bill a lábát. Csend. Edző úr? Ő az az evező, akit említettem. Fordult doktor Mézen egy fickóhoz, aki úgy nézett ki, mint egy baltásgyilkos. Csend. Talán emlékeztek, mi már evezett velünk. Csend. Van kérdés? Csend. Akkor indulás. Doktor Mézen biccentett a kormányosnak. Jó sikerült, nem? Kérdezte később doktor Mézen, amikor már az autójukhoz sétáltak. Elizabeth rápillantott. Amikor vajudott, iszonyatos fájdalmak közt vergődött, és meg volt győződve róla, hogy mindjárt kiszakadnak a belső szervei, és ha a baba végre kijön, minden egyéb is kijön vele. Úgy sikoltozott, hogy remegett az ágy. Amikor a tulófájás elmúlt, és kinyitotta a szemén, doktor Mézen ott állt mellette. Látja, nem is olyan szörnyű, mondta. Elizabeth a kocsik babrált. Szerintem a kormányos és az edző nem így gondolja. Ó, ne is törődjön velük, a doktor Maison. Azt hittem, maga is tudja, hogy mindig mindenért az új csapattársat hibáztatják. Ön legtöbbször Evans-el nem ismeri igazán az evezős csapat szellemet. Adjon még néhány esélyt, jöjjön el, és majd meglátja. Elizabeth remélte, hogy az orvos őszinte, mert valóban nagyon jól esett ismét vízzel lenni. Hold fáradt volt, de ezúttal pozitív értelemben. Az evezésben az az érdekes, hogy mindig hátrafelé csinálják, tűnődött doktor Mézen. Mintha a sport arra tanítana bennünket, hogy ne nézzünk túl messze előre. Kinyitotta a kocsi ajtaját. Azt hiszem, az evezés pont olyan, mint a gyereknevelés. Kell hozzá türelem, kitartás, erő és elkötelezettség. És sosem látjuk, merre megyünk, csak azt, hogy hol voltunk már. Ez megnyugtató, nem? Kivéve persze, ha borul a bili. Bár mint a hajó, nem? Bili! ismételte doktor Mézen, és beszállt a kocsijába. Tegnap az egyik gyereken fejbe csapta a másikat egy lapáttal.